Kniha 3, 115. Ráma se po chvilce hlubokého zamyšlení zeptal. Svatý Muži je v skutku neuvěřitelné, že tato neexistující nevědomost vytvoří přelud, díky němuž se neexistující projevený svět zdá velmi skutečný. Osvětli mi prosím ještě jednou, jak je to možné, a také mi řekni, proč král Lavana musel podstoupit všechna trápení. A kdo nebo co je tím, kdo tato trápení zakouší? Vasyšta pravil. O rámo, není správné, když se říká, že se vědomí týká těla. Tělo je něco, co si vědomí pouze představilo, podobně jako ve snu. Jestliže vědomí omezí svou vlastní silou samo sebe a představí si, že je džíva, pak je tento džíva obdařený energií vzruchu a neklidu, Vtažen do projeveného světa. Vtělená bytost, která přijímá různá těla a zakouší trápení či radost jakožto plody svých minulých činů se nazývá ego, mysl jedince nebo džíva. Utrpení neprožívá ani tělo, ani osvícená bytost. Trpí pouze nevědomá mysl. A mysl sní tento sen projeveného světa jen tehdy je-li ve stavu nevědomosti, nikoli jeli probuzena, osvícena. Proto je vtělená bytost, která tu zakouší utrpení, označována různými jmény, jako například džíva, nevědomost, podmíněnost mysli, mysl jedince nebo vědomí jedince. Tělo není schopno vnímání a proto se neraduje ani netrpí. Nevědomost dává vzniknout nebdělosti a nevědění, proto se raduje či trpí právě nevědomost. Ve skutečnosti to není tělo, ale mysl, která se rodí, pláče, zabíjí, odchází, zneužívá druhé a tak dále. V každém zážitku štěstí či neštěstí a při každé představě či přeludu je to mysl která to vše činí a zakouší. Člověk je mysl. Nyní ti vysvětlím, proč trpěl král Lavana. Lavana byl potomek krále jménem Hariš a jednou si pomyslel. Můj dět vykonal velký náboženský obřad a stal se významným mužem. Měl bych udělat to též. Schromáždil vše, co bylo k rituálu třeba, Sezval zbožné muže a celý rok seděl v zahradě a vykonával obřad mentálně ve své mysli. Protože obřad zdárně dokončil, byl obdařen jeho plody. O Rámo, zde vidíš, že právě mysl koná všechny činy a zakouší štěstí či neštěstí. Proto veď svou mysl s teskou Rámo.